Teatru radiofonic serial Arhanghelii de Ion Agrbicianu A patra, camera de 18 carate. Vasile Murășan, un tânăr sărac, este îndrăgostit de Erinuța, fica notarului Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere, Arhangelii. Iubirea lor se izbește însă de o stavă nemiloasă. Bogăția și orgoliul nemăsurat al notarului. Iosif Rodean nu un singur vis, să smulgă pământului cât mai mult aur. Să uimească lumea cu puterea și avuțiile sale Să-i asigure Elenuței o zestre princiară. Vasile Murășan, încurajat de sora sa Mărioara Cât și de fratele Elenuței Care dezaprobă concepțiile tatălui său, notarul Iosif Rodean Se hotărăște în cele din urmă să-și învingă fiala Și să ceară mâna Elenuței Tragă-nă, n și -să gână, și eu am -mă, Și Bună ziua, domnule director! Am o să te salut, domnule Murașan! Ah, cu ce aș putea să-ți mulțumesc pentru cinstea deosebită ce-mi faci? Uh, poate o să vă surprinde, ceea ce mm, o să vă spun? Însă... Nici de cum, nici de cum, poftește numai. N-am obiceiul să mă las surprins de nimic. Aș fi, aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră v-ați învoi să-mi dați de soție pe domnișoara Elenuța. Um, mai spun o dată Oare nu auziți bine, domnule Rodan? Ba da, domnule Murășan Eu aud Dar mi se pare că dumneata Ai greșit numele Mi se pare că n-ai vrut să zici Elenuța Ci nuța <laughs> Apoi nuța nu e fica mea Nici domnișoară E servitoarea care te-a condus aici Domnule Rodan, domnule Tres Zadarnic te-nfurii pe nuța nu de la mine trebuie să o petește. Poftește la bucătărie. Domnule. Nu, no, nu, no, nu, no, nu pe acolo, pe dincolo, aici. Aș mult, domnule Brășan. Nici nu mai știu. Iartă-mă, te rog, că am întârziat. Dar, știi, a trebuit să o pregătesc mai întâi pe sora mea să-i spun despre această întâlnire. Cum va veni domnișoara Elenuța? Negreșit, sigur că da, îndată. Domnule Mureșan, știu că de adânc te-a rănit brutalitatea tatălui meu. Să nu crezi că Elenuța a suferit mai puțin. Numai ce a aflat și a căzut bolnavă la pat cu febră mare. Doamne! Nu, nu, nu te îngrijora. Acum se simte mult mai bine. Și cred că leacul cel mai puternic a fost speranța, domnule Mureșan. Eu n-am rămas în față de durerea Elenuței. Credem pentru dumneata o simpatie deosebită. De aceea am căutat să-i un credere în viitor, să o că piedicile vor cădea într-o zi. Sunt convins de asta și vă voi sprijini cât voi putea. Cum să-ți mulțumesc? Nu trebuie. Domnule Mureșoamu! Facile, spune-mi, starea supărat pe mine? Pe dumneata, cum aș putea să fiu? Singurul vinovat este aurul de la mine, Arhanghelie. să nu fi. Dacă în împrejurarea asta te-ai de mine, aș muri, înțelegi, eu aș muri. Lini Totul are să fie bine Ele, domnule inginer da. În zilele astea de amărăciune am făorit un plan Este un post liber de învățător într-o comună învecinată, la Gureni Eu m-aș putea duce acolo pentru un an de zile, să spun eu Cum să ne despărțim? Eu cred că este o hotărâre foarte înțeleaptă Nu-i așa? Da, este un răgaz necesar Vremea le descurcă pe toate și cred că le va limpezi în folosul vostru Bine, dar atâta timp departe unul de celălalt Nu vom fi departe, ci aproape Că este te voi purta mereu un suflet Apoi ne vom scrie, ne vom vedea din când în când, nu? Minunat, domnule Mureșan, minunat! Eu vă doresc din inimă fericirea pe care o meritați. Mina asta blestemată e ca un nisip mișcător care înghite oameni, înghite simțăminte, conștiințe. Dar toate au un sfârșit. Eu însumi voi fi nevoit să plec, dar numai înainte de a încerca să-i limpezesc unele lucruri. Am venit să stăm puțin de vorbă despre Arhanghelii și despre galeria cea nouă, domnule notar ah. De ce te uiți la mine cu atâta bănuială? Ascultă, n-ai vorbit dumneata cu veciorul meu despre mine Arhanghelii acum de curând? Firește că am vorbit mm -hmm. și încă de mai multe ori Eu un tânăr cu scaun la cap ca și el aș da mult, domnule director, să te pot convinge că a zvârlim degeaba atâta mare de bani. Poate că dumitalii unuia nu-ți pasă, dar pe noi ăștia, care nu avem atât avere, ne am pus pe gânduri. De când te știu, tot de sărăcie te plângi, pruncule, bagă de seamă de ce se teme omul nu scapă. Se poate, se poate, domnule director. Dar nu tuturor le merge așa de bine în viață Prăpăditul de mi mă suge mereu de parale Școala înghite mulți bani Dumneata ar trebui să ai mai multă considerație Față de acționarii de la Arhangeli, Să nu îi pui la biruri pe care nu le pot plăti Să punem cruce peste cei 400 de metri săpați Și să zicem atâta pagubă Dar să nu merem mai departe Azi nu pot eu birui cheltuielile Mâine te poate ajunge și pe dumneata Ascultă-mă tule. Mă, nerușinatule, mie să nu cutezi, am vorbea astfel Afară, afară! O să ies în dată, domnule director Mai înainte țin să te vestesc că de la 1 lui decembrie ies din asociație Până atunci o să-mi vând partea mea de la Arhanghelie ha, ha! Cui vrei să o vinzi? Cui o da mai mult, domnule director Atunci ea mea Ți-o cumpăr eu imediat Nici nu știi cât sunt de mulțumit, surioară Că ai venit să mă vezi în sihăstria mea Mi-a fost dor de tine, Vasile Și Cu toate mie. că nu meritai Nu prea te-ai omorât cu scrisori. Ai dreptate să mă dojenești <laughs> Lasă, lasă, Vasile, că nu te cert eu Ai avut tu cu ei trimete destule epistole Mai bine spunem Cum te simți cadascăl aici la gureni. Păi, știu eu Toate ar fi bune dacă nu m-ar apăsa mereu nefericirea mea Știi, mă gândesc de multe ori de ce iubirea e un simțământ atât de dureros Pentru fond? că tu o faci să fie astfel, Vasile Eu? Pentru că n-ai destulă încredere și speranță Dar Nu, nu, nu, nu, asta nu știu Poate că întristarea mea e o presimțire Să fie oare posibil ca viitorul să se întunece între atâta și să o pierd? De unde știu eu că nu va fi silită să se supună îndemnurilor părintești Și chiar așa, cu inima zdrobită, să se mărite cu altul? Vasile, Vasile, nu te teme Elenuța e o fată de ajuns de tare cu toate care și ea în momentele ei de măhnire. Ai văzut-o? Ei vorbit? Firește, Vasile Într-o zi avea lacrimi în ochi ei. Și mi-a spus Fiecare om până și cel din urmă cerșetor Are drept la părerile și la simțămintele lui Mie singură să-mi fi luat acest drept Dar s-a înseninat îndată și a zâmbit Tot a noastră va fi biruința Și eu o cred, Vasile Va fi, Măriar, va fi Dar, Doamne, câte piedici N-am să uit niciodată clipa aceea de umilință Ce om crud, fioretor. Da, Vasile, ai dreptate În ultima vreme se pare că notarul rodean a devenit și mai violent Poate slujile răgniște la oameni Asta pe semne de când nu prea îi mai merg treburile Cum adică nu merg? Eu credeam că tocmai din potrivă Uite, Elenuța mi-a scris că domnul notar a înălțat la oraș două rânduri de case pentru surorile ei Da, asta așa -i. Eugenia și Octavia se vor mărita în curând Iar notarul a pus să se ridice pentru el în chip de zestre Nu două case, ci două palate De care lumea se minunează Zice că au costat o avere Însă altul e necazului. lui Ce anume? Mina? Întocmai, eu nu mă prea pricep Oamenii spun însă că se cheltuiește mult și zadarnic cu săpăturile cele noi Asta însă nu i împiedică să gefuiască zi și noapte pe trecanile se țin lanț la noi În fruntea băutorilor se află primarul De când i-a murit nevasta Primarul își împarte vremea între Crâșmă și ibovnica lui Tochița Dar tu văd că nu mă asculti, Vasile ba da, te ascult Însă mă gândesc Mă gândesc Nu știu, mă urmărește mereu Imaginea acelui om tiranic și înspăimântător că -că unul acela înseta de aur și de putere. Totuși pentru un ochi pătrunzător, notarul Rodean nu mai e cel de odinioară. Fața lui e la fel de aspră, de neîndurată, dar pe dedesubt a început să-l macine ceva ca o, ca o poală ascunsă, iar frământarea asta îl împinge la excese. Tot mai des merge la oraș, la Splendid, unde încinge chefuri aplige. Se zice că acolo au încăperea lor numită Odaia de 18 carate, unde petrec și înșgheapă jocul de cărți pe sume fabuloase. ia bani banii, domnule Popescu, iar mai bătut. într în ceasul n-am avut o singură carte bună 1400 1500 1800 Bani trec de la notarul cel vechi la notarul cel nou așa Popescu, ea. Norocul e schimbător, domnule Ungureanu Astăzi am câștigat pe o mâine mă va birui, domnul Rodian Dar norocul este schimbător, într-adevăr, da. dar pe dumneata văd că te favorizează necontentic după pierdut, domnule director A, ce însemnătate are. Da, într-adevăr, ce însemnătate are la un om ca domnul Rodean. E ca și cum ai lua o picătură de apă dintr-un râu Se spune, se spune, domnule director Că numai colecția dumneavoastră de cristale brute de aur Valorează peste 100.000. de mii Să nu mai vorbim despre asta, nu merită Pentru fiu. mine, dragilor, principalul e plăcerea jocului, a riscului Bacă da. da. mi pe mii de furnici care mă pișcă Atunci, ca să avem și noi ce pișca S din câmp. Când... De Deie domnul să nu sece în vechi zvorul de la mina de aur Știți, domnule director Că baia aruncata a fost părăsită ieri Aruncata? așa zice, poate că dumneavoastră nici nu o cunoașteți A fost mai mult o vizuină Deluc decât baie N-a mai dat aur Au spart într-un masiv fără firicel de aur A, nici că a fost vreodată aur acolo Și doar ia ca așa câte pulbere de pușcă Pentru o măsea care te doar Pe când mina arhanghelie Aia. Vivați min arhanghelii Vivați Ia uitați-vă la Pompescu parcă un cadavru scos din zicriu Care își păzește că care Apoi Toți arătăm că niște spectre În fumăria asta Eu simțesc că mă sufoc, doctore Se deschidă geamurile să vină aer Hei, birtașule Aici sunt, aici sunt, domnule director În sluga dumneavoastră aici Primenește totul aici așa de gustări și băutură Multă băutură și poruncește să vină lăință cu taraful, muzică Să cânte muzica mă Iar că tocmai susește, domnule Tinei, tocmai susește Turnați! Turnați, flăcăilor Turnați cu nădejde și umpleți-mi și mie paharul Să-mi potolez vă paia ba, sunteți voi prietenii mei sau nu sunteți? Prieten, prieteni și frați primarului hurra! Trăiască primarul Cornean! Trăiască primarul! că mult mi-e inima arsă tinerilor! Adeci da ce că dar să picată în brațe Cea mai frumoasă femeie din Văleni? Oș, am eu mai mândruță! Eștiți voi, bă? O am și nu am. Că mă fierbe ca-n hârgăul O zi miere, o zi fiere. Mereu scoate coarne, și mereu poftește ceva. Așa-s femenile primarule. se curaște că ești boboc într-astea. Cu câte bani mi au tocat mie muiele din capitală, negreșit cumpăram o moșie. Noroc de tata că oricât îi cer, atât am trebite. Dacă se bovește, odată i bat telegraful și anunț. Că mă pușc! Că Ce-ți spate ție, ungurene? Acum te duci iar acolo, la viață dulce, fără grijă. Pe când la mine gata, a înțărcat bălaia. Zgârcitul de tată-meu mi-a zis respicat că nu mă mai trimite decât poate la dracu. De n-am fost în stare să cu studiile. să frăție! Că nici pe aici nu s-au terminat, crâșmele și nu-i lipsă de fete frumoase. Așa-i, primarul Așa. Mă, mă, și cam așa de pe mine Aș fi în stare să o dau pentru femeia asta Doar să știu că e, că e a mea cu totul Să dai, primarul, să dai că merită Să dai că de unde Mina e pentru noi ca găina din poveste cu o de Mă, dar ce ai, frate, bruncule, te te-ai albit așa la față. Ta Tata, tata, tata Aha! Aici mi-arai tântălăule nu, și Nu. nu, nu. Ți-au mai rămas câțiva zloți prin buzunare și musai să-i dai gata, ha? Eu? Eu îmi pofti dacă vrei să știi. Și apoi cine poama dracului te-a dus aici să ne strigi cheful? Da, da, da. Te-am te căutat acasă. Trebuie să vorbim amândoi, primarule. Punte-ți gândul. mi de vorbă în pruncule. E lucru însemnat, primarule, și nu suferă întârzierea. Vină afară. Mm. Mene. Vede, dacă e așa grabnic. Hai să mergem. Ai grește. ce -i, ce să-mi spui? Mă Știi că mi-am vândut acțiunile minei Arhangelii. știu. Și nu te-ai întrebat de ce am făcut o? Cum nu? Și îți place numai să vâr parale în pungă Dar de scos, să nu scoți niciun sfanț nu, Aici greșești, iată Scot, dar numai cât e de trebuință <gângă> Nebună aș fi să arunc bani în vânt Băi, bă, scurie, scârie brânză Vrei să zici că eu îi arunc? <gângă> și dacă ar fi astfel... Care-i treaba ta? Nu, nu-mi vorbi așa, cornene Eu vin la tine cu sfat prietenesc Trage-te din asociație cât mai e timp Și lasă-l în plata domnului pe nebunul de brodean Omul acela e orb și trufaș ca un buhai Se socoate deasupra tuturor Vorbesc în tine pisma și mânia pruncului Că-și că a dat afară din casa lui Da, se poate să fie și asta Dar adevărul rămâne adevăr Gangul cel nou o să vă sărăcească pe toți Vindeți partea Lasă-l pe rodean să se prăfălească singur Păi! Eu nu sunt un șobolan ca tine Când mă aflu tovarăși cu cineva Mă aflu și la câștig și la cheltuială Drept este că și eu am îndoieri În privința gangului cel nou Că alta mi s-a părut mie direcția cea bună I vezi? Da, nu-i bai în acea veche de la Arhangherii dă aur destul domnului. Și pe tine te-a cuprins orbirea sărace Cu o mână scoate aur și cu cealaltă cheltui de două ori pe atâta Nai ai decât să te duci în după rodean al tău no, no, Nu, nu portai grijă Nu e rodean omul care să cadă cu una, cu două Are aur strâns, Cât nici nu-ți închipui tu Prostii, astea-s prostii ieri a schimbat în bani ultimul kilogram de aur pe care l-avea în casă. De, de unde știi? Știu. Am informațiile mele. Și chiar de-ar fi așa. Ce înseamnă asta? Are grămezi de piatră măcinată. Munți de piatră cu aur întrânzat. Le-am prețuit, Cornene. Piatra aceea nu face mai mult de 10.000. Ai zice că... Tot e ceva, da? Tot e ceva. Dar, față de datoriile lui Rodean. Da. De... De... Datorii? există. Dar firește, Oare nu știi ei că s-a împrumutat la bănci pentru cele două case din oraș? Iar pe deasupra l-a lovit și pacostea jocului de cărți. Notarul cel tânăr, Popescu, mi-a spus tot. Ce pierde scrie, mii, mii de zloți, pierde și pare nepăsător ca un rege. Dar totul va ajunge pe el ceasul cel amarnic. Da, da. Da, da. Vi vi pirtășuleade mica ce cat carapelen. O să îți dau peare bebi. nu, nu, no, un gurenă. Eu poftesc să se aducă. Champai! Champai! Ce îți spleai idei generose domne director Într-adevăr, și cea mai mare parte a acestei generozități Domnul Rodian a revărsat-o asupra dumitale ce cedându la joc 4.000 de slav Scuze, aceea a fost o chestiune de șansă Nu te mai domnul Popescu Pentru mine n-are niciun semnătate această pierdere, îți repet Plăcerea jocului contează, iar banul e menit să ne dea toate plăcerile posibile Ești un om uimitor, dragul meu Ui, mi toți! Hați să-ți schimbăm Au fraților cu foc parcă escuturile de la mină. Arna băiete, să încinăm primul pahar pentru pentru pentru galeria cea nouă de la mine, Angeli, pentru iubunca noastră, Așa e. Să bem pentru gangul cel nou Căci și fiecare metru Săpați neapropie de țintă În ciuda șovăitorilor și invidioșilor Zințați mila Că iar că doamnul direct Să rodea Vă caut unul! Om ce om o să caute de treabă! Un băiești de la Arhangele! Ia! Ia! Ilarie! Ilarie! Ce e cu tine aici? Scu, Ești plin de noroi ca o arătare! Hai, hai, vorbește! Ce s-a întâmplat? Ci deschide gură odată! Au omorât baia pe cineva? Ha? De ce taci? Ați dat de aur în gangul cel nou? Nu, domnule director, spun o dată nenorocitul ce s-a petrecut. Domnule director, hai mai repede că te strivesc ca pe un șarpe. Domnule director, am răzbit cu săpatul la mâncături în grotile din bătrâni. Galeria cea nouă, cea veche, domnule director. Afară! Nemeri, cu afară! Ce-ați încremenit așa? A, vă rog Vă rog Ședeți Ședeți, prietenilor Ședeți să bem Cum nu pricepeți oare? Nu pricepeți? Că e doar o glumă o păcăleală! Sunt sigur că primarul Corneaț Sau Gheorghe Pruncu I-au dat acestui nenorocit câteva sute de zloți Ca să vină aici până Să-mi spună că... că au ajuns la mâncături <gântu -i> oh, Proastă glumă Dar și mai proști aceia Care și-au închipuit că eu voi crede Și totuși Și totuși Dacă ar fi adevărat S-au mai întâmplat asemenea lucruri Chiar la mina Arhanghelie există un asemenea gang părăsit Din care aurul a fost scos cu sute de ani în urmă Sunteți nebuni Ați nebunit cu toții Sunteți nebuni Chiar acum voi pleca la Văleni Să-i învăț minte pe prevedițioia Sapone a la trasura. Revede. Akuma. Ați ascultat Camera de 18 carate Seria a patra a dramatizării radiofonice A romanului Arhanghelii De Ion Agribiceanu Distribuția a fost următoarea Notarul rodean Mircea Albulescu Vasile Ion Caramitru Elenuța Adina Popescu Noul notar Constantin Dinulescu Ungurean Sabin Făgărășanu Doctorul prințu Ion Lemnaru Primarul, Matei Gheorghiu Pruncu, Costel Constantin Ilarie, Dan Damian Tânărul Pruncu, Mihai Velcescu Tânărul Ungurean, Stefan Velniciuc Birtașul, Victor Strengaru. În alte roluri, Nicolae Crișu, Pompiliu Radulescu, Traian Moraru, Victor Marinescu Regia de studio, Crânguța Manea Regia tehnică, Ion Mihăilescu Regia artistică, Titel Constantinescu